Абсолютното освобождение от лъжата в съзнанието. Бесето от учителя държана пред младежки окултен клас на 4 юли 1930 година. Тайна молитва. Пет души да прочитат темата си предназначението на съня в природата. Дават ви една дроп една втора. Две трети 3 четвърти Четири пети Кои са причините, които са разделили тези дроби? Как ще изтълкувате първата дроб? Една втора Това е младият баща и майката, които имат една ябълка Половината дава на своята другарка и половината оставя за себе си Втората дроб, две трети това показва, че в фамилията имат едно дете и бащата дава една трета на майката и една трета на детето. Той не фигурира. Една четвърт какво показва? Че се е явила едната щеря, а четири пети? В дадения случай, както друпта е поставена, малките неща дават тон в света. Ако кажем така, 2, 1, 2, 3, 4, 5, все цели числа, това са големи величини. Някой път вие казвате, малките работи не зависят. Изтривам аз една запетайка, какви ще бъдат вашите разбирания? Тази запетайка решава в дадения случай мисълта. Малките неща са запетайки в природата, от които зависи решаването. Ако не знаеш предназначението на запетайката, какво съдържа тя, запетайката не е само да спреш малко. Кажете, например, едно изречение. Де се турга, запетайка? Или кажете ми едно предложение. К ти кажи. Аз виждам учителя, който говори. Тук къде е запедайката? След учителя. Защо? Като си го видял, какво от това? Има да излезе нещо, не е само да видиш човек. Например, виждам слънцето. Във виждането на слънцето имам да придобия нещо. Нещата в природата не са мъртви. Сега ще определите запетайките. Във вашия живот има много запетайки, които сте изтривали и трябва да ги наместите всичките на местата им. Защото безпорядъчният живот иде от това, че всичките запетайки сте ги разместили. За пример, евреите, като пишат Гласните букви не ги поставят. Всички пишат със съгласните, а гласните се подразбират. В български язик гласните не се подразбират, но в математиката се вижда, че малките неща имат предназначение или тъй наречените предпазителни мерки. Да знаем числата цели ли са или дроби. Сега именно, кое е дало повод на хората в сегашния живот да употребяват дробите? Има ли някоя теория за происхода на дробите? След като направите изчисленията на кръга, вие дойдете до едно число, което не може да се дели. И дробите са произлезли от числа, които не могат да се делят. И всякога остава един остатък. Причината е онова дете, което случва от майка си. То ни най-малко не се интересува отреда и порядъка в природата или как се е образувало млякото, защо майка му го храни. То постоянно ще плаче, ще настоява да му даде майка му още мляко. То настоява и заповява и по някой път майката изпълнява неговата воля. Най-първо майката е много внимателна към неговата воля, към него. Гали го и все му дава. Но колкото расте това дете, майката и в нея става една промяна. Най-първо тя го държи на ръцете си, не дава праг да падне отгоре му. То плаче или не плаче, но тя го държи. До една-две или три години му дава да гълта и след това каже – не. Сега, ако вземем какво влияние упражнява подуването на майката, каква разлика има между тези деца, които са сукали една година и тези, които са сукали две и три години? Изучавали ли сте този въпрос? Които са бозали по-дълго време, са по-силни. По-здрави са, ако майката е здрава, нали? Законът е същия. Когато човек се запознае с известно учение, най-първо той се храни с млякото на майка си. Колкото по-дълго време се храни с здраво мляко от майка си, толкова той става по-здрав. А здравият човек всякога е по-умен. Природата е така. Умният човек е здрав човек, а здравия човек е добър човек. Болестта всякога се дължи на някое вътрешно анормално състояние, дали съзнателно или несъзнателно. Сега в природата болестите имат друго предназначение – често, когато някое същество злоупотреби с силата, която му е дадена, природата праща болестта да го лиши от възможността да греши. Болестта е един вид, едно малко ограничение на свободата на човек. Това може да бъде едно болезнено състояние, едно неразположение на духа. Казвате, Днес съм неразположен. Ограничения имате. Неразположен сте. Или има едно друго изречение. Не си разположен, вървиш и искаш никой да не ти каже нищо, да те оставят свободен. Тъй си в едно натегнато състояние, или аз го наричам това състояние, една тута гайда. Ако много те надуят, Можеш да се пукнеш. Затова Гайдърджията трябва да пусне врачилото. Той свири, свири и после каже ду. И след като каже ду, пак започне Гайдърджията да свири. И след като свири, Гайдата се отпушва. Каквото е намислила Гайдата, тя го е изкарала. И тогава, на место гайдата да играе, тя кара хората да играят. И казвам, в гайдата или във всичките инструменти седи едно изкуство. На место ти да играеш, накарваш хората да играят. За да се избавиш от едно зло, значи, може да е една гайда или друг инструмент китара, пиано или орган каквото и да е и започваш да занимаваш умовете на хората, тогава ти си умен човек. Или да преведем. Да се научиш сладко да говориш. Сладкото говорене значи да бъдеш добър. Щом почнеш да говориш сладко, ти имаш вече музика в себе си и хората почват да играят. Пък ако не знаеш сладко да говориш, всички хора наоколо ще се наострят. Казвам сега, ако дойдете да изучавате родния език, на който и да е народ, може да преведете техните инструменти. Кога се родиха гайдите, цигулките, кавалите? Ако вие изучавате техните епохи, защото... Те се родили при известни епохи на човешкото съзнание. За пример, цигулките се родиха, когато човек дойде да разреши епохата на кръста, разумно да го приложи. И за това цигулките, като ходят да свирят, те показват по кой разумен начин могат да се разрешат мъчмотиите на, на света. нези китаристи, които дрънкат само, не са го разрешили. Най-гениалните хора свирят на органи, на и на кавали, но не може да се разреши. Цигулките дойдоха като един метод. Това е съзнанието. И ще трябва да се разреши този въпрос, защото нещата, които не се разрешават в човешкото съзнание, те не могат да се разрешат и отвън. Да кажем, че всеки един от вас иска да бъде цигулар. Някой на цигулка, на китара, това са все сили методи за подобрение и за самоусъвършенстване в природата. Флейтата също е един метод за самоусъвършенстване. Гайдата, кавала, пияното, старите арви. Те са и сега модерни. И даже пението, казват. В този свят всички са били с китари. Старите китари не са мясали на сегашните китари. Така сван. Инструментите съответстват на онзи вътрешен характер, на онзи вътрешен закон. Цигулката е единственият инструмент, при който колкото времето минава и тя се подобрява. Когато при другите е пияно било орган, те устаряват. Не могат да издържат. Та онзи метод, който е правилен, колкото времето минава, той става по-ясен, по-силен. И всички методи на вярата са такива. Колкото времето минава, толкова методите стават по-ясни, по-силни. А при човешките методи, колкото времето минава, и те изгубват своята сила. Та най-първо ще разграничите методите какви са. Имате един метод у вас. Ако този метод устарява, то е човешки. Ако този метод се усилва, този метод е на природата. Природата всякога иска да застави човека да работи. И с всичките хора тя има специални методи. У всички хора желанията не се пробуждат еднакво и поливите у всички са различни. Но умен човек е онзи, който може да впрегне тази енергия, която при е вложила. Някой път тя може да те оплаши. Седиш ти и спиш. Можеш да се стреснеш и да скочиш. Сънуваш някой страшен сън и ти скочиш, но след този страшен сън от тебе проникне една идея. Да кажем, ти си се скарал с баща си, с майка си, но дълго време не си получил писмо. Сядаш на масата и почнеш да пишеш едно любезничко писмо. Мамо, тате... И им пишеш едно много хубаво писмо. Ако не беше дошел този страшен сън, ти не би писал това писмо на майка си и на баща си и те биха се безпокоили за теб. Или може да е обратното. Ти си легнеш неспокоен, тъжен и сънуваш. Някой твой приятел се явява или един ангел хубаво облечен. Казвате няколко думи и си отива. На сутринта веднага твоето състояние се е сменило. Сега ще приведете общия знаменател на живота. Физическата страна каква е? Животът е един метод на самовъзпитание. Там са всичките всевъзможни методи от памти века пък и другите. Та да, идейно трябва да се изучават някои методи. Които ние сме ги минали, няма какво да ги проучаваме. Та да, трябва да имате едно хубаво разбиране. Финтоската философия се казва «Кармата е на миналото». Какво влияние може да има една карма на миналото с моя сегашен живот? Да обясна, че да имате една по-ясна представа. Това, което сега преживяваме, това е един плод, който ние трябва да посеем някъде. Кармата е плод. Следователно, нашия минал живот ще се посее в съзнанието на животните. Животните са поле за нашия минал живот. Ние сме в сегашния живот непосети с всичките желания и след време от нашия минал живот, тези желания дават своя плод. И ние ще ядем от същия плод, който сме посели някога. Следователно, съзнанието на хората постоянно произвежда нашите мисли и желания и те се завръщат в нас. И този именно живот нас не измъчва. Ако провидението би ни оставило в това положение, от нас нищо не би останало. И хората ще да измрът главни. Но понеже при нас има същества от друга една еволюция, ангелите, които са живели един възвишен живот, техният живот пък е посят в нашето съзнание. Изобилие има. Следователно, миналият живот на ангелите спасява нашето положение в живота. Затова именно онези нези красивите моменти, които вие усещате във вашия живот, това е животът на ангелите посят във вашето съзнание. Пък някой път ти се пържиш, дигаш врява. Това е животът на миналото, който си посял в животните. Защото твоя минал живот е посял у животните. Така е. За това трябва да се обърнем към Бога. Тоест да се обърнем към онзи възвишен живот. Живот, който ангелите са живели. В него да се покая човек и да се обърне. Не е да се обръща към своето минало. Те са животните там и невежеството на животните. Това е нашето невежество. Животните във всичките свои лоши черти, това сме ние. Вълкът, мечката, това са все хората. После вземи и унищожителните черти у животните, това са хората. Та по същия начин и ние гълтаме, че ние цял един човек го обесваме, на това ние сме майстори. Сега казвам да напуснем това животинско състояние, да напуснем себе си и да се върнем към красивия живот. Всичко онова красивото, великото, поезията, благородството в постъпките – всичко, което се заражда, да се самопожертваме. Това е животът на ангелите. Това е животът на мира. Като дойде този живот, той ни спасява. Та за кармата. Всеки един от вас, каквото посеете, такова и ще женете. някой има да кажем, Някоя куче или котка. Та котката, това си ти в миналото. Но котката не вижда това на земята. Колко е масна тази котка. Мажи се, глади се и щом си вземе от тебе това, което и трябва. Излезе си. Яде и пие, но тя не работи. Я и кажете да ви донесе тази котка. Малко вода. Не е, няма. Където няма ядене и пиене, котката не иде. Тя участва при най-хубавото ядене, мазничкото Но щом дойде да работи, тя казва. Извинете, аз съм много заета. Тя си обича кефа. Това са схващанията на котката. Така е мислил човека в миналото. Той не е урал, нито е сял, той отпосле е почнал да се е. Тогава ще дойдете до най-модерните изобретения на сегашната наука. Тъй както се развива математиката и геометрията, това не е наше. Това е наука на ангелите. Една втора, две трети. Тези неща са математика, геометрия, те са от невидимия свят и те идат да ни спасят от това криво разбиране на живота. Щом той да до математика и геометрия, ти не можеш да гледаш на земята и на материалните работи. Ти ще обърнеш погледа си към небето и към звездите. Те са създания на ангелите, плод са на техния духовен свят. Аз само нахвърлям тези мисли, един нов начин за размишление, за да се спасиш, да смени своето състояние. Едно лошо състояние да го превърнеш добро. Това е едно спасение. Има някой да ти дава 10 000 лева. Ти му ги искаш веднъж, два пъти, три пъти и най-после кажеш. Ще му те глекор шума. След като му теглиш куршума, какво си постигнал? Иди и кажи на този човек приятелски. Дай си записа. И като ти даде записа, скасай го. Така ти казва нещо от тебе. Иди и този запис и кажи му. Нямам нищо да вземам от тебе. Какво ще стане? Кажете ми вие какво ще стане, ако аз скъсам този запис. Тук имаше един адвокат. Наричаше се Бачваров. Той ми разправяше една своя опитност и аз ще я преведа на вас. Той разправя тъй. Като всеки адвокат обичах да полъгвам, но най после ме хва на законът. Осъдиха ме и трябваше да лежа 4 години в затвора и ме мелишиха от граждански права. По-напред бях един спретнат човек, който има да дава, до девети род ще го следвам, но до стотинка да ми плати. Като ме затвориха, нямах какво да прави. Почнах да чета Евангелието и казах. Така не се живее. И реших, като излязла от затвора, ще живея, както Христос е живял. И виждам, тази работа е трудна. Отивам при един, който има да ми дава, казва му. Приятелю, ти признаваш ли, че имаш да ми даваш? Признавам. Е това което имаш да ми даваш, без лихва ще можеш ли да ми го дадеш? Не мога. Четвърто от това можеш ли да ми дадеш? Отивам при втори. Ти признаваш ли, че имаш да ми даваш? С можеш ли да ми дадеш? Не. Без лихвите? Не. Три четвърти? Не. Половината? Е, половината мога да ти дам. И тъй постъпих и с останалите. Скъсах си всички записи. Разбрах сега и останахме всички приятели. А по-напред с тях трябваше да се съдя. А сега се ръкувам с тях и тъй ми повървя. След 4 години пак се възстановиха моите граждански права. Направих си къща, не много голяма. Та работи законът. Това е един действителен пример. Този господин си разправя своята опитност. И казвам. Докато човек не дойде от затвора, както Бачваров, да ликвидира с всичките си длъжници, какво ще се случи с него? Казва някой. Та аз ли съм най-лошия човек? Какво разбираш под думата лош човек? Та не си най-добрият? Ама аз не съм и най-глупавият човек. Но не си най-умният. Защото като погледнеш на тези хора от миналото с книгите им. А ти ще напишеш една книга и ще остане ли нещо от това, което си казал? Та всеки трябва да има желанието, като напише нещо да остане. А не само да пише. Но това, което си писал да остане да живее. По същия закон, както майката, която е родила дете, не само да го роди, че да умре след това. Ако ти ще раждаш и да умира, в това няма логика. Ако ще напишеш нещо, че то да живее, да, разбирам. Ти ще имаш дълбокото желание то да живее. Ако не живее, то ще покаже слабата ти страна. Но ако живее този резултат, ще покаже, че ти си работил. Защото нашите дела, нашите мисли и желания остават. И ако остават, те почиват на един здравословен природен метод в света. Доколкото ние имаме мисли, които са с дълъг живот и желания с дълъг живот, от това зависи и здравето на човек. За пример, който и да е от вас, може да лекува. Вземете треската, например. Който е боледувал три години от треска, нищо не го лекува. Аз имам един метод, много хубаво работи. Който и да е трескав, ти го постави само да го срещне мечка и да го плюе. От този човек ни треска, ни нищо няма да остане. Болният при мечката оздравява, а здравият примечката болен става. Човек, който мечка го е газила, здрав става. Но здрав човек, който мечка го е газила, болен става. Та, вследствие на това, привеждам аз, аналогията и изводът е много верен. Големите страдания, които мачкат човека като мечка, правят го здрав. А онзи, който не е имал страдания в живота, като дойде мечката, той умира. Има много хора, които ги е мачкала съдбата и те не умират, а стават жилави, но не умират. Та да се не радвате, казва някой. Аз никога не съм боледувал. На Земята е опасно да не боледува човек, защото като дойде една болест, тя ще те завлече. Пък, ако често боледуваш, ти вече се присаждаш. Организма придобива една голяма устойчивост. И тъй. Страданията на живота не са нищо друго, освен едно вътрешно самовъзпитание. И въздигане на човешките способности и чувства. Страданията не са нещо лошо. Нас не се вижда нещо механическо. Ако он си големият герой ви стисне за ръката и не ви пуща да вървите, хване ви той на пътя и не ви пуща. Той ви управлява. Какви са неговите желания? И ако Тебе Господ Те хване за ръката и каже, Седни тук при мен. Какви са Неговите желания? Какви са желанията на Бог? Ако учителят види тези деца, които играят и каже, Влезте на чиновете. Какво е желанието на учителя? Ако онзи кредитор види своите длъжници и каже, Елате насам тук, какво иска да им кажа? Всичките неща си имат свой вътрешни смисъл. И ако ние не разгадаваме живота така правилно, ако вътрешния си живот не можем от части да разгадаем, тогава животът сам по себе си няма смисъл. Ако не можем да разгадаем страданията и мъчнотиите, Препятствията в какъвто и да е смисъл, защото и доброто, и злото трябва да се разберат. Някой път и доброто не можем да реализираме и злото не можем да използваме. За пример, вземете онзи, който обича да пие. Може 10 пъти да го е бил кръчмарят, но научил ли се урок. Веднъж да те бият разбиран много 10 пъти. В това отношение оклювите са много по-умни от хората. Мене ми разправеше един наш приятел, Захари Желев. Той се занимавал с оклюви и имал 5-6 хиляди оклюва в градината си. И за да не излизат навън, той турил една електрическа жица с много слаб ток. И като лекат да минат, тока ги опари и те не могат да минат към съседните места. На сутринта вижда някой са залепнали на жицата. Той ги отбележи и всичките, които се опарвали на жицата, не ги намирал вече на жицата. А всички, които не са се парили на жицата, ги намирал на жицата. Ние казваме, че оклюват е много глупав. Но той веднъж като се опари не отива втори път. Но един човек ще каже: Има един начин да се излезе от там. Така съм. Съзнанието на Той е по-благоразумен в това отношение. Не харчи своята енергия на празно. И според мен е. Не, че ние не разбираме, но ние изхарчваме енергията си на празно. Всяка енергия така изразходвана, кога и да е, все трябва да се плати. И колкото по-малко харчи, толкова по-добре. Колкото по-добре печели, по-добре. Ти можеш да забурчнееш, с милиони да направиш дългове. Природата все те кредитира, но пише на тефтера. И знаете онзи пример за онзи цар, който имал да вземе от един свой длъжник 10 000 талант. Това е законът на кармата. Казва му да му ги плати. Казва: Е, нямам. И го моли да почака малко. Моли го, плаче. И най-после царят казва Прощавам ти всичкия дълг, иди и работи. Обаче този господин излизанавън и намира друг, който имал да му дава 150 пенязи, хваща го за врата и му казва Плати ми парите! Он си пада на колене, моли му се, но този го тургър затвора продава слугите му. Тогава царят като се научава, вика този тлъжник и му казва Не ти ли простих аз 10 хиляди таланта? Ти защо не прости на онзи 150 пенязи? Та законът на прощението следва. Всичко това, което Бог прощава и ние трябва да простим. Комуто Бог прощава, и той трябва да прощава. И комуто Бог не прощава, и той да не прости. Казва някой. Щом Бог ти е простил, ако ти не простиш, ще влезеш в затвора. Това значи прощавайте. Това е разумното разбиране. Прощавайте, за да ви се прости. Както Бог е постъпил спрямо вас, постъпвайте и вие в малък размер. Можеш да нямаш такъв замак да простиш 10 000 таланта, но в най-малък размер можеш да постъпиш и ти така. Ако ти постъпиш тъй, счита се, че ти вървиш по Божия път. Сега Божия път е друг. Бог не иска ние да грешим. Това е едно вметното предложение. Нашите погрешки не са в съзнанието на Бога. Те ни най-малко не съществуват в съзнанието на Бога. В съзнанието на Бога съществува желанието ние да се развиваме и самоусъвършенстваме. Понеже има място за всички. Всички можете да работите и всички ще ви турят на известна работа. И кандидати ще бъдете. Вие ще учите в гимназията, ще станете чиновници и работата, която ще ви дадат, трябва да знаете как да я извършите. Всички тия неща трябва да ги учите, за да знаете един ден как да постъпвате. Та за бъдеще всички сте кандидати за високи длъжности, казват някой. Защо трябва да живея? Или защо трябва да уча? Който така пита, той не е кандидат за висока длъжност. Сега да оставим. Това са бъдещи проекти. Този морал, който трябва да държите в ума си. Другоя, че ако нямате това схващане, вие ще дойдете до обикновеното изяснение на живота. Казвате? Трябва да се живее. Да се живее, но разумно. Не трябва да се турга такава запетайка, защото ако кажете тъй, този човек има да ми дава 2 цяло и толкова хиляди. Две цяло 345. Това е една малка сума, но ако ти завъртиш за петайката и кажеш, тъй. Този човек има да ти дава 256, а туриш една точка и още една нула от подире и още едно число, При това кажеш няма нищо. 256 060. Това нищо вече се обръща на голямо нещо. И казват, от нищо, нещо излезе. Та, ако туриш нищото някъде, това нищо създава цяла тревога в душата ти. Та, в новата философия. И в числата, и в геометрията е скрит дълбок смисъл. Затова е новата наука. Аз, като разглеждам хората, изучавам две неща. Най-първо гледам естествения ход. Като изучавам човешкото лице, аз изучавам как човек е работил върху себе си и как ангелите са работили върху него. И в неговото минало е отпелязано как човек е работил сам върху себе си в миналото и после в бъдещето съзнание. Интелегентността на ангелите, които работят върху човек. Ако човек е работил животински, значи не е работил в миналия си живот. Тази страна долу бредата е по-широка, по-голяма. Ако ангелите са работили правилно, тогава челото му е правилно оформено, лицето му е един правилен оттенък. Пък ако те са работили неправилно, лицето има една неправилна геометрическа форма. И в този човек има едно несъответствие. Но ангелите могат да загладят всичките наши постъпки. Работата на ангелите е един придатък вътре в живота ни. Това е вливане вътре. А нашия живот е едно изтичане към животните. Та в сегашния строй всички вие младите, кармата на човека или човешката карма прави отлив, вземане. А животът на ангелите това е това един прилив в нас. Отливът на ангелите е прилив у нас. А нашия отлив е прилив към животните. Та миналото на човека е един отлив, а бъдещето е един прилив. И човек трябва да използва силите на тези двете състояния като знае какви са неговите дефекти и какви са в миналото, той трябва да знае и възможностите за бъдещето. За пример, вземете покварата на паметта или отслабването на паметта. Това се дължи на един неестествен развой на чувствата в яденето и пиенето. Ако човек е ял много, ял и пил, той се научава да стане мазна гана, като котката, и обича да полъгва. Ако много яде и много лъже, лъжата е произлясла от яденето. Затова, когато аз говоря за яденето, най-първо човек трябва да регулира хубаво яденето, за да се избави от лъжата. Лъжата се е явила, когато човек се е научил да яде. Преди да яде от онзи плод, те не са знаели да лъжат. В рая живееха естествено, но като ядоха от този плод за бранения, в рая се наядоха хубаво, набъбнаха, станаха големи. Те искаха да станат като бога. Те станаха дебелички, но... Нямаха какво да платят. Така предстоя лъжата. Лъжата ще покаже, че е голям човек. Той с треска се чеше, а е голям. Така съм, В дадения случай имаме храната, която ражда известна лъжа. В това отношение, в морално отношение, човек като употребява известна храна, като пояде, непременно той ще дойде до закона на лъжата, а щом като излъже, у него съзнанието потъмнява. Винаги изявявайте лъжата у себе си. Каквато лъжа хванеш, разтърси я малко и кажи, не те ли е срам да лъжеш? Ти си свършил четири факултета. Университета, факултет по математика, геометрия, но ти не трябва да лъжиш. Лъжай е това. Ама ще се изменя. Не е хубаво. И да се измениш, няма да го правиш втори път. Е, няма да го прави. Всяка вечер си кажи какво ще правиш. Ако е нещо хубаво, констатирай го. Аз не искам да вземате нещата да ги увеличавате. За пример, да допуснем, че вие имате един ваш приятел, който е беден, но си е турил 10-20 лева в джоба си, иска да си купи нещо. Нещо, което му е много нужно. Но вие искате да идете на театър. От тук от там вие бръквате в джоба му и задигате парите. Отивате на театър и гледате някоя пиеса. Бедният гледа тук, там, парите ги няма. Вечерта ти го срещаш, той тъжен. Задигнал ми е някои парите. Какво трябва да правиш сега? Я ми кажете. Аз не искам да му кажете, аз ти взех парите. Ще кажеш на себе си. Как не те е срам да вземеш на този човек парите, да се мъчи сега? Иди на втория ден и тури парите пак в чоба му и с два лева повече. И нищо няма да му казваш. После той пак ще ти каже: Намерих си аз парите, не знае как е станало това. И ти ще кажеш: Много се радвам, че си ги намерил. Такива поправки трябва постоянно да правите в живота си. Понеже ти погрешката си направил, без да знае никой, поправия пак, без да знае никой. Няма какво да се извинявате. Такива поправки се иска да правите постоянно в живота. На някой стар ученик ти ще му разправяш всичките си грехове. Това не е изповед. Имаме един такъв пример. Един от старите евреи повика Христа на гости и му каза «Давам половината от имането си на бедните, каквото съм изял и изпил от тях, ще върна, и ако съм направил някоя пакост, четворно ще го върна». Казва Христос «Днес се спаси Твоя дом» и ще постъпиш широко. Няма да кажеш млад съм, това онова като устарея. Сега, като хванеш стария, поразтърси го за брадата, а младия за косата. Ако сама ще хвана младия за косата, ще го разтърся, защото младите са жените, а старите са мъжете. Мъжа можеш да го хванеш за бредата, а жената за косата. Всеки мъж, който няма брада, той е жена. Ще ви приведа друг принцип. Едно нещо внимавайте в себе си. До тогава, докато ти си мек, ти влияеш на уния опорите, Мекотата винаги влияе върху строгите принципи на човек. Щом стане строг, ти вече не можеш да влияеш на строгия. Строгият не може да направи строгия мек. Мекият може да направи строгия мек. Следователно, докато си мек можеш да действаш, можеш да влияеш. Престанеш ли да си мек, не можеш да действаш? Или казано другояч. Докато имаш вода, ти можеш да поливаш градината. Докато имаш вода, всичко можеш да поливаш. Престане ли водата, всичко е безполезно, безплодно. Да развивайте онзи мекия елемент в себе си. Не считайте, че онзи, който е мек, че той е баба. Не считайте дрехите. Има подобни чувства, една естествена мекота, едно разположение на духа. Това е голямото богатство, с което човек трябва да работи, стига човек да е разумен. Сега от това, което ви говорих, какво правило бихте извадили за живота си? Аз не искам, като ви говоря тези лекции, да станете свети, нито пангени гении да станете. Искам най-малкото. Да бъдете талантливи. За обикновените и въпрос не прави. Първото нещо. Освобождавайте се от лъжата в себе си. Абсолютно освобождение от лъжата в себе си, в съзнанието си вътре. Докато се освободим ще мине дълго време. Някой път несъзнателно лъжа. За пример някой ме пита. Кога дойде? Казвам. Ей сега дойдох. Аз съм дошъл преди половин час. А казвам. Ей сега преди пет минути. А друг, той е дошъл преди 5 минути е казва Половин час вече чакам Но това са търговски фирми Иска да покаже, че прави голям жест Чакал е много време Сега лъжата къде е? Казва Аз толкова време изгубих Пък той 5 минути е чакал а другият е чакал половин а казва сега дойдох. Не е лошо това. Белите лъжи и пари не струват. И те имат смисъл. Сега най-първо с най-големите лъжи, с дългите, опашатите по 3-4 метра дълги, и като се освободите от дългите опашки, иде Ред на късите опашки. Ако с дългите опашки не се справите, с късите по-мъчно ще можете да се справите. Те са много сродни. И аз читам, според мене, няма по-голямо геройство в света от това, да кажеш истината. Най-голямото геройство в света, според мене, да кажеш истината. И по-голям герой, каквото и да ми кажете, няма. За мен най-големият герой това е да кажете истината. И като кажеш истината, това не значи да осъждаш себе си. Да осъждаш себе си, значи да обвиняваш Бога. Но аз ще кажа. Аз разбирам всичко това. Аз направих една погрешка, не от неведение. Защото ако кажа Слабо си, мам, майка ми, така ме е родила, баща ми. Не, не, аз това го зная. Защото тогава аз ще направя друга погрешка. Изповядай истината. Това е геройство. Вземам всичката отговорност върху себе си. Човек, който взема всичката отговорност върху себе си, Бог го благослави. Но ако кажеш, всичките хора лъжат, а аз не, това не е право. За да бъде човек герой, той трябва да каже истината. Поне в живота си веднъж. Може да бъдете герой. Не знае дали някой от вас са били герои. Тостой веднъж беше герой и писа своята изповед. Двама души има, които така са се изповядали. Геройство е това. Тъй с всичкото смирение да се изповяда човек, да каже истината. Геройство е това. И според мене няма по-голямо геройство от това да кажеш истината. Защото, щом кажеш истината, тя не е негативна, тя е положителна. От него ден всичките несрети в живота ти и всичките страдания и незгоди, всичко това ще се превърне. Кажеш ли веднъж истината? Всичко тръгва. Напред. Това е един алхимически закон. Това е геройство. Но докато дойде да кажеш истината, три пъти ще се изпутиш. Ще ходиш, ще се връщаш, ще чупиш ръцете си, цяла борба ще имаш. То стой, каква борба имаше, докато каже истината. И оттам насетне дойде една нова фаза в живота му. Та и вие сега ще си турите задачата геройство за истината. Да говорите истината. И като дойде един ден да кажете истината, ще я кажете. И това ще бъде най-щастливия ден във вашия живот. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Беседа от учителя Държана пред младежкия околотен клас на 4 юли 1930 г.